Gospo pred da iskorristimo ovaj brogoslovei momentmenat i da usporrimo moo, usporrimo ne da bismo davi prostor ou da ode joššire u njemu omilljenu rasijanost nego da bismo obraili pažnju na ovo svetu jem Svaki put kad ga čitamo, svaki put kad ga slušamo, veliku mogućnost imamo da nam bude bolje. Jedan od problema koji dijelimo sa ovim mutavim i gluvim, s tim što je naš problem malo teži, jer očigledno da nemamo problem sa jezikom, jer mnogo toga pretovarimo preko njega u toku svakog dana kroz velika prazno slovlja i očigledno da nije problem sa prostim čuvom sluha, jer se mnogo toga nagutamo preko ušiju. Nego je bolest dublja i mutavost unutrašnja, mutavost uma, i umna i srdačna gluvoća. Možda ima neko od nas ko smatra da nema taj problem, međutim, ako bolje pažnje obratimo, vidjet da imamo i te kako imamo. Metod kojim gospodi seljuje gluvoga I nije moga je i danas isti, onda projavljen na jednoj nižoj ravni. Jer kad čujemo da ide kroz Tir Sidon i dolazi na mori u jezero Gorivejsko, mi braći i sestre uvijek moramo da uđemo u priču na ona blagoslovena vrat i blagosloveni način, Tako što ćemo vjerovati da taj koji je bio u ta dva grada i u mnoge druge gradove i na tom jezeru Galilejskom nije niko drugi do onaj koji je sve stvorio, ali bukvalno sve. Kroz koga je svijet priveden iz nepostojanja u postojanja, baš on. Tako ispovjedam u simbolu vjere, kroz koga je sve postalo. To je tajna kako je sin Boži, kako je kroz sina Božijeg sve privedeno u biće, ali tako nam je otkriveno od strane Svete Trojice. I baš on koji je onda sve privodio u postojanje, baš on, ne neko drugi i ne neki njegov poslani, nego baš on sad je tu u prostoru i u Tiru, jednom gradu, Sidonu, drugom, tu je na Galilejskom jezeru. Tako da, kada mu dovode mutavoga i gluvoga da ga iscijeli, odmah treba da usporimo pažnjom i da ovaj metod koji on koristi ne smatramo maksimumom njegove sile, jer njegova sila je mnogo veća I mogao je da se projavi mnogo snažnije nego što se projavila na način što je on uzeo mutavoga, stavio mu prste u uši i pljunući dohvatio jezik, pogledavši na nebesa, tražajući od nebesa se otvori i slup i uste i jezik da pravilno govori. E, to je uradio, braco i sestre, iz krajnje pedagoških razloga da bi pomogao našoj pavoj svijesi jer mi nismo u ono vrijeme, a evo vidimo da ni danas nismo ništa bolji, nismo na tom nivou da tako primamo gospoda, kao svetra žitelja on mora mnogo mnogo mnogo da se spusti mnogo da se unizi a pa i ovaj metod je veliko uniženje za njegovu svedržiteljsku vlast i božansku silu ali koristi metod koji ne govori o njegovoj nemoći nego o našoj nemoći gdje smo mi spali kad gospod mora takve metode da nam daje i to bi trebalo da bude razlog našeg smirenja a ne sumnje u božansku silu Ako je i danas problem, i te kako veliki problem gluvih i nijemih, kako onda isli taj Gospod koji onda tako moćno iscilio gluvog i nijemog, kako nas da iscilio od um, umnog, nijemila i umne i umnosrdečne mutavosti. Upravo broćuje svesen na način koji nam crkva i danas nudi, tako što ćemo na samo, kao što je gospodi ovog gluvog i nijemog, ne samo iz tog razloga, ali uzmimo taj razlog da pomognemo sebi i da prije do našeg isljenja. Što ćemo ponekad nas samo izlaziti sa gospodom? Tako što će nas gospodi izvući preko svetoga evanđelja nasamo da bi se to biti naša soba naša kelija naša kancelarija ili bilo to i drugi prostor ali da budemo nasamo sa njim i da otvorimo i da u uši primimo ne samo njegovu ruku njegov prst nego da primimo nešto još uzvišanije od toga da čujemo njegovo slovo, još dublju projevu njegove božanske sile, ne zanimarujući silu njegove obožene ljudske prirode, ali stavljati u uši riječi Božije, veliki je blagoslov i moćna je terapija. I onda uši Kod onoga ko često sluša sveto evanđelje nasamo dobro je u crti ali ko sveto evanđelje ne čita i nasamo on će ga teško razumijeti recimo jednom u nedelji a da ne kažemo kako će ga razumijeti onaj ko u hram dovezi i ređe i onda gluvoća i dalje ostaje neistjer. A onaj ko nasamo čita riječ Božiju i drži riječ Božiju u svojim ušima, povako počinje sila Bogodati koja jeste u riječi Božijoj da otvara njegov unutrašnji sluh. Pa onda čujemo kako naši sveti otci koji nisu odmah ni progledali Niti odmah dobili to unutrašnje čuvstvo, ali uz trud i uz čitanje svetog evanđelja nasamo, počeli su da čuju ono što drugi ne čuju. Kako su naši veliki sveti oci u onim riječima koje mi isto čitamo, otkrivali velika bogatstva, veliku svjetlost, veliku silu i veliku istinu Božju. Ista riječ pred nama i pred njima, a kad uporedimo naš doživljaj određenog evanđelskog teksta i doživljaj nekog svetog oca, recimo našeg svetog vladike Nikolaja, ili nekog od velikih otaca i ljubitelja riječi Božje, vidimo kako su to zapravo e, dva vidjenja, to jest kako jedan vidi, a drugi ništa ne vidi. Kako jedan čuje, a drugi ništa ne čuje, ovaj drugi je gluv, i gluv i mutav. Jer onaj koji ne čuje riječ Božju, sigurno je da on ne može ni da slavi Boga kako treba. A kako bi mogao da slavi ako ga ne upozna kroz otkrivenje, a sveto evanđelje je otkrivenje Božje. I jezik koji izgovara riječ Božju, koji čita Sveti Jovan ili koji izgovara skraćeno evanđelje kroz tako zvanu Isusovu molitvu a Sveti otci su Isusovu molitvu nazivali s kraćenim evanđeljem oni svoj jezik na svom jeziku ima ime božije i jezik se odriješi I taj jezik posle može da govori u slavu Božiju. Taj jezik posle može da nosi na sebi i da prenosi velike tajne, velike istine Božije. Jer jezik je čudesan organ. Jezik, glas, to su moćni organi, moćne sposobnosti. To je ono što ne štini Bogu sličnim. I zato kogod sluša riječ Božju, kogod izgovara riječ Božju, kogod izgovara ime Božije, on ostaje i gluv i nijem. A strašno je biti umom gluv i umom nijem, jer takav čovjek preći onu nijemu vječnost, nijemu smislu da tamo nema slavoslovlja. Da tamo nema praznične pjesme i radosnih usklika, oni koji su u vremenu i na zemlji otvorili oči da vide, otvorili usta Boga da svao i uši da čuju njegovu evanđelsku spasonosnu nauku. Zato i mi prethodno priznaoši, a nije to teško priznati, da jesmo gluvi i to dobro gluvi. Da jesmo nijemi i to dobro nijemi, koliko je nama teško da izgovorimo Isusovu molitvu, koliko je nama teško da izgovorimo riječi Božije, to je, braći i sestre, jasan simptom da je čovjek nijem. Čovjek koji ne sluša sveto to koji ne sluša riječi Božije, on je gluv čovjek, a da ne govorimo onim unutrašnjim projavama kad se čovjek protivi svetom evanđelju, onda je jasno koji je duho vladao njegovim duhom. Čovjek koji bježi od svetoga evanđelja i od imena Božje. A znamo ko se plaći imena Božje. Tako i mi zajedno sa ovim gluvonijem da kroz našu svetu crkvu privazimo ljekaru i duša i tijela. Pa da uzimamo riječ Božu i da je stavljamo u uši. Kao što nam u zadnje vrijeme sve više neke slušalice vire iz ušljev, neki kablovi se provlače ispod naše odjeće i ulaze u naše uši. Neka umjesto tih kablova ili kroz te kablove neka ulazi riječ Božija. Ali i ovo je mnogo važno, primijetimo, u svetovima dželja je sve važno da to bude i nasan. Jer drugačije je to kad čovjek čita sveto evanđelje i izgovara ime Božje nasan, sa Bogom. A nije to egoizam. To je metod isceljenja. Čovjek koji Boga čuje u samoći, on će moći i bližnje da čuje i bolje da ga razumi. Čovjek koji razgovara sa Bogom u samoći, on će moći i bližnjemu mu da pomognu. Kroz riječ, ne široku, ne sujetnu, ne prazno slovlje, nego kroz slavoslovlje. Ne mora to biti neka velika misija, ali može otac da pomogne ženi i porodici tako što će malo nasamo sa Bogom biti. I majke isto pomogne svojoj porodici tako što će malo nasamo sa Bogom biti nego naše to vrijeme dragocijeno uglavnom progutaju neke druge porodice neke daleke zajednice to dragocijeno vrijeme kroz koje nam se vječnost nudi mi izgubimo tako što se kroz sujetu opet zatrpavamo ono površno lažno gluvo i nijemo i još veća bolest biva zato evo i danas prepoznajmo ovaj veliki blagoslov, prepoznajmo i terapiju koja nam se nudi, imamo svi sveto vanđelje, uzmimo ga, to je, braći i sese, to je najveći problem, vjerujte. Evo, koga god pitamo, čita li sveto vanđelje, niko ne čita riječ Božja. A u redu, a šta onda mi je tražimo? To je najveći dar, braći i sese, oboploćenje Božje i riječ Božja, to je dar o kome su proroci sanjali. Znate, proroci, carevi, sarozavetni, oni su sanjali da čuju riječ Boži. A mi smo se toga udostojili i ponašamo se kao gluvonijem. Uopšte nećemo to da, da prepoznamo, uopšte nećemo tu mogućnost da iskoristimo. A pa pazite, to nije sva bočitanje, nego potpuno ignorisanje riječi Boži. To je mnogo težak simptom, to je mnogo opasno. Možda mi jedni drugima to ne govorimo, jer smo manje više svi kamenoga srca. Ali, vjerujte, iz perspektive Božije, to je strašan grijeh. Strašan nemaj. To je jedno strašno zvosvutno mrtvilo. Tako da, ako hoćemo da nam bude bolje... Onako istinski, bolje, ako bo, hoćemo bolje da čujemo, jer ima još jedan broćištice problemu. I to je opasan problem. Ljudi koji ne slušaju riječ Božja. A gord čovjek neće da sluša. Kažu svjeti uci, je se gordost a, protivi pouci. Gord čovjek ne može da podnese da ga neko poučava. Pa ni Bog. To je demonsko nastrojenje. Ima još jedan problem, ima jedna prizma čurna, umna, gde čovjek i čuje riječ Božju, da je i pogrešan. A ne samo riječ Božju, nego i riječ čovječiju. Imate i taj problem. Čovjek izgovori jednu riječ, ona se prelomi unutra i čovjek tumači nešto drugo. To je jedan opasan već psihološki problem, i duhovni, ali psihološki. A to sve dolazi od velike udaljenosti unutrašnjih sluha od riječi Božije. Velike bolesti tu mogu da se pojavim. I situacija može i tekako da se iskomplikuje. I onda se navikavamo na zov Ada, onda počnemo da slušamo, i to vrlo rado, da slušamo i melodije adske, i nauku džavolsku, i tako brzo ulazi u naše umove i brzo se pamti. Tako da ispravimo, broći i sese, ono što treba da se ispravi prvenstveno naš odnos prema riječi Božjoj, koja je veliki dar, najveći da, da je privijamo na naše umne uši, na naša umna usta, Ali i na fizičke i na umne, i na fizička uste i na fizičke uši, da bi i do umnih stigle riječ Božja. I tako i kažu sveti oci, ako ćeš umom da se moliš, onda moraš i riječima, ustima. Ako ćeš umno da slušaš riječ Božju, onda moraš i prostim čuvom sluha da je, da je čuješ, te da je dobro natopiš. I onda prodre unutrašnje biće i uđe u naše srce. A tamo gde je riječ Božja, braćo i sese, tamo je istina. Tamo gde je riječ Božja, tamo je svjetlost, tamo gde je riječ Božja, tamo je i Bog. A tamo gde je Bog nema demona, tamo gde je Bog, tamo je carstvo Božje. I zato uzmimo riječ Božju, čistimo njome... I usta, i uši, i srce, pa da se i mi udostojimo onog velikog loženstva, oni koji su čistoga srca, da bismo i mi zajedno sa svima njima u srcu Boga vidjeli, pa ga i odi u vječnosti proslavljali zajedno sa svima svetima. Amin, Bože, dojmo.